Fram morgon till talkshow med Janne Holnbom och Johanna Lind i FN. Wow! Wow! Aha, då är det dags igen fredagsfrågan morgontid i Radio Tråkro. Hej Johanna. Är God det morgon. sant? Har du cyklat i ja, ja, jag fick ju faktiskt gå. Jag kom ju typ för två sekunder sedan. Ja, det är bra. Det, det är just in time. Det är liksom, du är ju liksom du som är modern. Oh, shit. Ja, men det gick. Ja, ja det gick. Ja. Du, eh, idag, idag är eh, Nobeldagen och det tänkte ja. jag vi skulle prata lite ja, om. Så alltså jag, så nästan ja, jag fick nästan en liten klump lite, i magen. Nu ja. kommer jag bara säga, nej jag vet inte, jag kan nej, inte, jag har inte läs på. Nej, ja. Du är med dig, typ hundra papper också. Ja, jag har jättemycket papper med ja, mig idag faktiskt <laughs> ja, Men vi, vi, vi kan väl börja med Nobelpistagaren men vi ska prata om lite annat innan ja, men, men vi kan börja med Nobelpistagaren mm. då Tänker tänk jag ja, så, Är det okej? Okay? Ja, vi ja, ja. Nu, Lundell fick jag I'm gathering people Wherever And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start It is gone, The curse it is cast The change and... Escuchas el branch del viernes so Du lyssnar på fredagsfrallan uh, Fredagsfrallan, morgontid i Radio right? Rakt! In I köket, eller var du nu befinner någonstans. Jag har ingen aning om var de befinner. Vet du var de befinner sig? Ja, köket kanske. Ja, men är... Jobbet kanske. Grattis i efterskott. Ja, tack så mycket. Mm, nu, har du liksom, nu har du passerat en kulla. <clears throat> ja, alltså jag har inga problem med att fylla 40. Jag det var varit inte så kul för att du inte ställt. Jag ska söker ut. Sagt. Ja, det var det. Nej, men, ja, det kände jag. men du fick men, fina present. Ja, det fick. Ja, <laughs> ja det fick. Jag. Ja, ja. Nej, men så här, 41 den är ju rätt tråkig. Då är det så här, men, ja. Nu är man på väg mot 50. Ja. ja jag det jag är, tror, ja, alltså det där är jävligt man får inte tänka så. För Nej. jag är på väg mot 60 och det känns mm. också så att, alltså ja, men jag, jag, tror, jag tror inte 60. Är, jag, tror inte 60 är, jag tror inte 60, är som 40 om jag ska rita Jag tror 60 nog mer så här. Ja, ah, du tror du? Där, ja. det? det ah, jag vet inte, men <laughs> det blir vad man inte. gör det till tycker jag. Men tror du inte att det har att göra med att när man själv var liten? Mm. Så, så, alltså, jag vet ju inte, men när jag var liten då, var ju de som var 60, de var jätte, alltså ja. de var ju gamla också. Alltså, mm. de hade ju käpp och ja. alltså allt sånt där. Så alltså, ja, vi har absolut. blivit liksom friska och ja. sådär. Alltså, det är väl så man får kanske, eller de har blivit. Friskare. Ja, men så, jag så tänker inte. man sig också lite som ja. som liten att när man blir så gammal, alltså 20, 30, ja. 40, att man är en helt annan människa då. Ja. Undrar hur man är. Men man är ju liksom ja. samma. Man är bara lite nu, för nu så här, jag, Det har varit, jag följer en, det, på kultursidorna Så det, har det varit en debatt där några kvinnor har gått ut och skrivit att de att de tycker det är för att åldras alltså mm. utseende med, alltså ganska ytligt alltså, mm. alltså och, och, och nu var det nu var det någon liksom som och jag tycker det får man väl tycka. Det det att få tycka. Jag, jag förstår inte varför får man liksom, Det är det jättejobbigt att se att ett svenskt kropp förändras i negativt. Ja. <laughs> ja. Och så ibland så, tänker jag på, på för, vi, för vi, har ju, vi har ju en ganska stor fixering alltså i varje fall i de här där man ska ses mm. eller synas. Mm. Alltså en väldigt fixering vi hur utseende. Absolut. Och, och ibland så tänker man så så tänker man så att man ser någon gammal film och så här, fan tog hon vägen. Ja. Och så googlar man så är hon liksom aktiv skådespelerska mm. eller skådespelare säger man för mm. Men men hon får ju liksom inga filmuppdrag längre från henne liksom Nej. inte. Alltså, mm. blir så här, ja, det är ju sorgligt. Ja men det är lite sorgligt. Mm. Men jag tänkte fått förma att alltså det är ju illa här men det är väl värre är inte Asien när de är jätteålders. Ja kanske men fast, är... fast, fast där har man väl en ganska stor respekt man kanske har respekt med just det här utseende ah, åldersfixeringen ja, vi skulle ta hit då och prata om utseende tycker jag är eller ja, det skulle vara spännande så det finns ju, det jag finns, det tror man är ganska duktiga i Linköping på just det här med åldersforskning. Ja, det är jättespännande. Och jag tänker synen har på, idealen alltså idealen ja. ändras ju. Ja, absolut. Ja, vad som absolut, är kvinnligt absolut. och vackert. Ja. Och, ja. Man pratar väldigt mycket om ålderism nu också. Man ska vara 23 år och ha 30 års ja, yrkesvist. Ja, men där tycker jag är lite alltså. besvärdig med det här med pressen ja. på unga. Att de ska... Det är ja. mycket som ska sitta där. Men du, mm. eh, eh, namnsdag idag, det vet jag. För är det, ja, precis. Det är Malin som har namnsdag idag. Ja. ja, det är Nobeldagen idag. Och det ska vi liksom fokusera ja. lite på. Så att, och, och det är så roligt, för, för min yngsta dotter hon heter ju Malin. Mm. Hon heter Anna Malin. Så hon har namnsdag i ah. går och namnsdag Så hon samlar på sig så hon, två, två dagar i rad. Mm. Hon liksom, talat om men, men det är inte bara Malin, utan det är också Malena. Marlena Marlena. Ma Mallena nej ja. jag känner ingen. Marlena, nej det gör inte jag heller. Det var ju rätt fint då. Ja. Men Marlen Mallena Marlen. Marlen. Marle jag vet inte hon och Marlena Malena Ivansson Fräcka freda. Ja, <laughs> ja, det här är fredags för alla. Det är inte så fräckt, men det är ganska tufft. Eh, temadagar. Mm. Internationella djurets Ja, ah, vet du vad jag det gjorde? älskar ju vi. Mm. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag skickade in en intresseanmälan till försvarets tjänstehunds whatever. Nej. för De, de provar ju en massa hundar och sådär. De uh -huh. så uh -huh. håller inte alla måtten Nej. på vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då söker de. Så då så, så skickar jag in en intresse med som menar kanske tänker, den där jävla ska vi inte ha göra Men det vet jag. Ja. Vad kul! Ja, ja, för vi har bestämt att vi ska ha en hund till nu. Uh -huh. Men så tänker vi att vi ska rädda någon den här gången. Uh -huh. Vi brukar göra så. Uh -huh. Ja, det brukar jag så. Helt rätt. Mänskliga rättigheternas dag. Också man, jätteviktigt. Bör man köpa om det? Ja. Det är nästan synd att de, samma, de, skulle, de skulle ha varsin dag. Ja, men det kan jag tycka också. Uh -huh. kan jag tycka också. Eh, Nobeldagen, Ja, men det kommer vi till. Alltså, mm, Nobeldagen. Mm, mm. Det, vet du varför det är Nobeldagen? Alltså det är så att... No. Amula ju då. Alfre Nobel, Aha, då, är ja, dödsdag. Ja, det är hans dödsdag. Ja, det, ja. mm. eh, Terra Madre Day. Den oh. du förklara. Ah fy fan, det borde du fira alltså. Aha. Terra Madre Day. Slow Food-dagen. Nej! Slow Food, det är ju liksom... Alltså Slow Food är ju rätt främt. Alltså. Det är rätt främt, fast ja. du äter ju väldigt fort. Ja, men, men, men det, det, har ju, det här är maten det är som, maten. som är, det tar ja. lång tid att laga. laga. Ja, men det är bra. Mm. Jag vet inte om det är så att man ska tugga extra Det kanske det är det. gör vet inte. För jag Gör ingen det är kanske är det. Ja, så ja, men, ja, men jag, oh, jag, jag gillar det ja. oavsett. Ja, ja, mm. ja. Och ja alltså, vi, vi kämpar ju just nu med att försöka att inte äta så mycket. Ja, det gör ni Ja, ja, jag ja, men, men, nu var, men nu har det gått ganska bra ja. Men, men jag är hungrig jag är med ja, Eller är jag är det. inte hungrig Jag är, jag är sugen alltså ja, det här. Och i och med att vi har valt bort bröd också Nej, alltså jag blir så beklämd ja, När jag hör det ja, jag Men du är så fin du har blivit, Nu ska vi inte vara ut senast Men du, är ju, du har ju slankat till det rejält Ja, det har jag vet det är faktiskt, Och det är rätt fränt faktiskt Det är, det är kul det är, kul, det är kul liksom mm. det är kul Men bra med hungrig. kulmagen ja. <laughs> om man säger så. Men det är inte roligt att vara hungrig. Nej. men nu. Men har du sett alla din kartongerna som står bakom dig för ah. du får göra får jag din ah. då om de är till oss? <laughs> ja, vi får se. Ja, <laughs> det får jag göra det jag. Ja. Har du sett försökt att skylla dem Ja, <laughs> det är ja, men du, Det där är ju Killi för kulmagen. <laughs> här, kommer, här kommer dynamit med Nobelkommitté. Ja Tassande. Escuchas el branch del viernes. What? Du lyssnar på Ja, så som det är sagt fredags för alla imorgon tidig radion jag. Jag var trött i den där. Har det vara det eller hur? Ja, eller hur? Ja, vi ska ju prata lite Nobel. Men innan vi gör det så ska jag nu ska lite snabbt jag så jag sköter allt. Ja, du gör allt. Jag så måste jag Ja, vi ska se om jag hittar den här. Jo, där jag vill ju den här bara. Ja. Goda. Radio FM. Vadå? Det här är ju det här är ju ett stående inslag, säger man det? Ja, stående mm. inslag. Slående stående inslag. Mm. Eh, som eh, handlar egentligen om ja, en vardagsbetraktelse. Ja. Och, och det är din tur idag. Ja, men nu ska du nu, få höra. Alltså, ja, ja. I en familj så kan det uppstå sådana spännande diskussioner. Mm. Mm. Och då var det så här, en helgmorgon så hade vi suttit och till frukost och helgerna sitter man lite längre och sådär. Liksom, ja, det är så, så här. Ja. faktiskt. Ja. Ja. Och sen så ska vi bara plocka ihop allting och då säger Rasmus till mig så här han skickar mig yoghurt Paketet och ha. så den här lilla vita runda. Och sen sett på locket. Korken? Precis, och jag bara locket. Så tänkte jag, men jag, ska jag låta denna lilla fadäs passera? Nej, så jag bara. Ja, men det här är väl inget lock? Och han var. Ha. Nej, det är en kork, sa han. Ha. Och då sa jag så här. Men varför är det här? <laughs> Varför är det här en kork? Och vad är ett lock? Men, nej, alltså, alltså. Egentligen jag tänker jag att det är fan mer ett lock än en kork, egentligen. Alltså, vi vet inte, för då sa han så här nej men alltså, alltså började vi så här. Ja äh. men då sa han så alltså, men är det inte så att ett lock, det är liksom Ja, men det trycker man på. En kork skruvar nej, man. Skylt, så tänk, skyltar, precis, skruv. för tänkte han lock, lunchlådelock, lock. lock. Ja, man trycker på locket. Men syltburkar, marmeladburkar har lock. Så är det. För så hade vi ju gurkan på bordet. Ja, ja. Jag bara, det här skruvade ju, men den här burken har ju inte en kork. Nej. Han var nej, det är ett lock. Ja, vi har inte löst det. Men då men då så det, här, men... kommer det fram men då så säger vi så här har den kork ja. eller har den lock? Det är inte roligt le. Ja. Eller hur? Gissa för, ja, men, ja men då tänker jag så här för på förpackningen nu ni, ni härlädde inte då. För på förpackningen så står det ju hur den ska återvinnas. Ja. Och då står det ju så här pappet ska sorteras alltså förpackningen alltså ja. ska ja. men ska sorteras som plast. Ah, så du kanske har lösningen där på du får att man kan läsa sig till. Mm. Och då kan man höra av sig till tillverkan. Hur kan ni hävda att ja, det, här ett jag jag det här är en lock Kan jag få en förklaring? För det här är en karta. Tror du att du står lock på yoghurtpaketet Jag har ingen aning. Om du nu sitter framför ett yoghurtpaket mm. så kan du ringa 0140. Vad hassar ni här? Jag kan jag inte. 100. 198. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte Vad kom ringer aldrig. Står ähm, det någonstans ja, här? Jag tänkte om du skulle stå någonstans här. Äh. Ah, men nu, det här var ju bra radio. Ja, ring, äh. ring till oss. Eller skicka. Sk sk Skriv på Facebook. Ja, skri på eller Facebook. Ja, ja. Ja. Kolla på din yoghurtförpackning. Eller om du äter... Fil. Oh. Något med kork. Ja. Eller lock. Alltså, vi har ju sådär flöt... Flötfrukost frukost på lördagar. Aha. Och malan, Va? Malan, Men ni får ju inte äta. Jo, men då, man måste ju någon gång i veckan. Oh, flötfrukost frukost. Alltså men då, då får du ta skit med bröstet. hon, hon du går, Ollyn. Ja. Och hon köper ju. Hon köper, och det är bara en dag. Mm. Och hon köper så här jädra förpackningar. Det, det skulle jag vilja önska. Men större, mindre förpackningar. Och nu sen jag hon köpt äppelkräm. Äppelkräm. Och ja, alltså, Det är väl färgämnen, och sen essenser ja. av äpple och sen bara slime. Ja, ja det skulle hon ha. Ja. Och den där liksom, när man öppnar då, när man vrider av ja, förpackningen. Yes. Ja, ja, det var det nu. Ja. så då, då är det så här, då håller den sig alltså i tre dagar sedan. Eller något sånt ja, där. men det är bra. Då är det inte konstrueringsmedel. Det är sunt. Ja. Jo, men alltså, det betyder att hon slänger 98% ja. mm. av, för det där, hon får ju bara äta det där på lördagen. Ja, ja, men det är ju inte hennes fel att hon är, alltså... Fast jag sa typ man kan ju köpa så här frysinn Ja det. det Bra. Ja frysinn. Ja, skit vet jag inte. men men frys ja, in, nö, inte. Frys in Ja, Ja men det är för annars skulle man skulle göra massa massa massa små förpackningar blir det väldigt mycket förpackningar det är inte ja, heller. Det. Ja. Ha, men du mm. det ja men det där var ju intressant. Det där satt du jag måste hemma och titta på ja, skull ni... göra när jag kommer hem och ska titta. Ja, kork för vi är, eller lock? För kork vi håller på mjölkförpackningarna också. skruvkork ja. ja. Ja eller, eller lock. Nej, kork. är ju det Ja, men, ja, alltså, jag vet inte Nej. ens vad jag säger. Ja, det här var ju liksom förvirrande. Men du, mm. eh, ja, men, tack för det, Nora. Varsågod. Det var jättebra. Mm. Ska vi ta en låt då? ja Men du, sen ska du få en ny, en ny livs... Ja, ja, det, ja, du, ska, du får chansen ja, att få en helt ny livsåskådning om då, idag. Om du skulle men... välja mellan Stefan Sundström och Samir och Viktor, vad skulle du välja då? Nej, men lägg av en tjej är på plats nu. Nu spelar jag tre killar. Nu tar du ja, tar, nu tar du Miss Lee i Vinterland. Nej, nej, nej, nej. Winterland. Louis Carver. Vem är det? Ja men den jättebra låt. En, en en tolkning av en gammal låt. Aha. Som, är, som hamnar. Jag tror den hamnar om, om Sydafrika Johannesburg. Åh oh, det är det om ja, från nej, Ja men det här var under apartheid tror jag. Det är jättebra. heller Ska ta den? Bra. Nej men det är du borta. Vet vet vi vet, vet, vet du vi, vi, vi ah, ja, det måste jag berätta innan. Ja Alltså folk är farligt kloka. Vi, vi, eh, vi, vi hade ju bokmässan, eller Tellus. Ja. Och då var det ju det var ju förra lördagen. Ja. Och det var ju ett sen program. Mm. Eh, och det var några författare på plats och några som vi hade via länk. Mm. Sådär, va? Och då, då införde man ju de här nya restriktionerna. Så vi, informerade vi om. Det heter inte covidpass, det heter vaccinationsbevis för det första. Ja. Användare av rätt terminologi. Eh, Ja, och, och, och då, så då upplyste vi alla om att, att ni är varmt välkomna men vi kommer, vi kommer ha här, vaccinationsbevis mm, och mm. då skannar man ju mm. och så legitimation och så här. Mm. Och då var det en som skrev på Linköpings stadsbiblioteks Linköping Facebook-sida, de anklagade oss för rasism och apartheid Oj. för att vi krävde det som myndigheterna har sagt att ah. vi skulle stipulera. Så det, det är inte lätt. Det är inte lätt att leva. Men nej, här kommer ju att vara med en det var nog inte lätt att leva under apartheid. Nej, där. det var det inte. Den här är fin. Jag tror att den här är bra. Jag Och har du hålla. hört den. Jo, jo. Nu lyssnar på fredagsfralla. Det där var väl en gammal klassiker. jättefin tolkning, lite ja. slow men väldigt ja. fint. Mm. Ja. men lite så här, jag tänker det är snöar ute och så. Och tårr mm. försiktigt i trafiken nu mm. måste man. För göra. det är faktiskt inte alls Nej, eh, det var, var rätt sådär. besvärligt. Ja, du eh, hade du något eller? Ja, men alltså precis. Då börjar jag med så här. Ja. Vad är din inställning till klop inte graffiti. Inte inhyrda konstnärer som målar graffiti som på beställning. Ja, men Då är jag ganska då är jag någon, jag är ganska traditionell. Alltså, ja. jag tycker, jag tycker, det enda klottret som jag tyckte om, ja. det var när man satt cita, citattecken runt det, centrum på skylten som pekade in på Storgatan i Tranås. Det tyckte jag var lite kul. Det var roligt. Ja. ja. ja nej, men Annars så tycker jag att det är ganska förfulande. Lite onödigt. Ja, jag tycker det. Alltså, då, nu ska, nu ska, ska du få chansen ja. att Se på klotter på ett helt annat sätt. Uh. Och som vanligt kom i de här insikterna från våra underbara barn. Mm. Mm. Då var det så här. Att häromdagen så uh. sa min dotter så här. Uh. Mamma, uh. du vet den här stora snoppen med punkkulor som jag målar på insidan av väggen i lekstugan i skolan. Uh. Ja, de ska måla över den nu. Ja, men vad bra. Så jag, Nej, det är inte bra För vet du, jag och Alma Vi leker att det är ett porträtt Av vår döde morfar Nej alltså, ja, Barn är, är fantastiska alltså, ja. Då liksom ja. Leker de där inne Och så har de den där stora bilden Då ja. leker de ja. Och då tänker jag att det. Är men det var faktiska... jag tror också, hon, hon liksom visste att det var en snopp med punkhjul och allt detta, så. Det liksom, Hänger var, hon med? Ja, ja, ja, det, ja. Var ja. Det, var, det var inget bibel det. Men ja. den var välbildad. Ja, det var så att ja, jag ja. ja, Och tänka att nästa gång vi ser något sånt så kanske man inte bara tänker målöver över skiten. utan bara nej, men det där kanske kan vara ett porträtt av någon avliden gammal släkting ja. för någon. Ja. Mm. Ja, jag inte Jag är lite för gammal för det där Jag känner det, alltså, ibland blir jag så jävla gammal alltså, Ibland kan jag tycka så här. Jag tycker det, jag tycker det är synd när de liksom förstör ja. Om jag säger så men, men ibland, som till exempel godsvagnar Är ju jävligt fula mm. Alltså rostiga ja, ja. Liksom, mm. och, och är det liksom klotter på dem mm. Så är det ju ändå så att man tittar ja. nu, jag tycker, Nej jag är emot klotter Faktiskt, jag ja. är det, förlåt Ja, det är, är väl liksom prins i pipen att kladda men, på någon men, annans egendom. Men, men jag, det jag för är fantasi. Ja, kreativitet. Att man kan liksom mm. se förbi det där mm. liksom, och, och faktiskt mm. göra något annat ja. av det konstruktivt av det. Det var ju jättefint. Ja, men jag tyckte det var lite roligt. Jag kan se de där två bara leka ja. där inne och säga så så så, ja. God morgon, mor för du har det hälsar idag. Och så tittar jag uppåt väg så de kommer liksom sakna den där. Ja, man undrar ju morfar så ut. Ja det, är, ja, det undrar man. Nu är det. Vi fiskar ju att det är Company. Mm. mm. Vi, eh, idag är det ju Nobeldagen. Ja. Och idag brukar det ju liksom vara stora festligheter med mm. liksom middag i blå handen ja. och, och, och kungen delar ut mm. liksom priser till alla. Mm. Tyckte jag de löste på ett ganska snyggt sätt i år. Att de liksom gjorde det via ambassader ja. runt om i världen och sådär. Mm. Så det tycker jag liksom är, var snyggt. Men, jag tror man tycker det är skönt att slippa det. Ja. ja, men ja, kanske lite det ja. också. Såhär. Men. Samtidigt så tänker ja, man på... på hela ja, dagen och ja, ja, sen fram ja, till lunch. Och, ja, ja, ja, ja fick en ledig dag kanske. Ja, ja, kanske. Men det, Nobeldagen är ju den 10 december. Ja. Och det är ju Alfred Nobels dödsdag, dödsdag. faktiskt. Man skulle kunna tro att det var hans födelsedag. Att man hade kunnat hoppas på det egentligen. Mm. Bara det liksom. Och Alfred Nobel, han var ju en rätt skön snubbe. Alltså han var ju, han var ju vetenskapsman. Han var väl mm. kemist egentligen tror jag sådär i botten. Och han uppfann dynamiten mm. och det som var det som egentligen var det coola med dynamiten om det nu är coolt med, med sprängning det var att i dynamit så finns det nitroglycerin mm. och nitroglycerin, det, det kommer man ihåg när man var grabb och såg sådana här de körde med en sån här glasflaskor med flytande nitroglycerin och så mm. räcker det att de körde på en sten så exploderade allt. Uh. och det, det var ju det som är liksom problemet med nitroglycerin mm. och det han gjorde med dynamiten, det var ju att han såg till att nitroglycerin går att Frakta utan att det, att det mm. han, ja, han band ihop det där. Men, ja. jag, jag, det, jag har säkert helt fel liksom i själva beskrivningen. Men, ja. men det var ju en av de stora sakerna med dynamit då. Och han är, jag tycker också han är, han är liksom så här urtypen för en, en vetenskapsman. Mm. För han liksom tänkte så här, det här kommer att komma till mänsklighetens nytta. Mm. Och många gånger kan man känna så att, att vetenskap, eller forskare. Mm. Där, de, de, de, de, de tänker inte på liksom, att ja, det här kanske kan användas på ett annat sätt. Ja också. precis. De är lite ja, men, naiva. Ja, men alltså, ja lite sådär mm. och, det var, och Alfred Nobel han, han, han, han sa direkt så här han sa här att alltså, han, han menade att dynamiten skulle leda till fred och så gav han följande förklaring varför det liksom ja. inte skulle användas i krig. När det står klart vilken kraft det finns i sprängämnen och krut och vilken skada de kan åstadkomma kommer man att avstå från att använda ja. dem. Ja, men det är ju lite så. Han sött. fick ju inte riktigt, riktigt Nej. rätt om man säger Nej. så. Alltså... Men det är så jag tänker lite nu kring det här med AI och hur kraftfullt det är. Och vissa bara... Vad ja, ja. heter han? Max Tegermärk, han är väl lite ja, mer dom idag. Så ja, han ja, är väl mer ja, så här, det sa, här kommer ja. ju liksom barka därhän. Ja, när maskinerna ja, blir smartare ja, än människorna och sådär. Så jag har ingen sån här naiv tro. Sen så tror jag att det blir, bor fler goda än onda på, på, på jorden. Så men, är det ju. Men ändå liksom räcker med ett gäng psykopater för att det ska gå illa på många ja, ställen. Ja, ja, ja, är ju jättefantastiskt på många sätt. Men också precis som du säger, så här, när, när har vi kontrollen? Och mm. när, när, när används när, det på fel ja, sätt. Precis. Men så är det med krutet. Man har ju massa ja, användning av krut ja. som inte är Inom, men, ja. men sen är det också så här att alltså han, blev ju, han blev ju snuskigt rik mm. han, hans, Under sin livstid eller var det först? Nej, och han var ju barnlös också. Yeah. Han, han, han, han, han, jag tror han hade ett gäng syskon också. Hans pappa eh, var också uppfinnare mm. och och, men, men gjorde konkurs här i Sverige Så, så hela familjen flyttade till Ryssland Oj. Och där byggde man upp Och man blev, man blev jäkligt rik på olja ah, okay. Det var det mm. som liksom var, var. Men så, sen, sen Så, så eh, Utvecklades ju du, Alfred åt sitt tal. Han var också väldigt intresserad av litteratur Han skrev lite poesi och sådär mm. sånt där som man inte känner till liksom. mm. men, men, men han gifte sig aldrig Nej, Nej. Eh, men samtidigt så, så instiftar han ju då i sitt testamente ett, ett antal priser. Sådär. Alltså att det mm. var en, en, och det är ju liksom avkastningen på hans förmögenhet. Alltså väntan. Mm. <laughs> på hans förmögenhet som varje år delas ut i ett antal schyssta priser. Ah, coolt! Det är ganska främmande. Alltså. Väl, väl använda. Ja. Väl använd kickback på de pengarna. Du, och som sagt. Prisutdelningen mm. är ju vanligtvis då i Stockholm. Mm. Stockholms stadshus, har enormt vackra byggnader. Förutom Fredspriset som alltid ser ut i Oslo. Precis. Och det ska vi också prata lite om. Uh -huh. Varför är det så? Och är det så och sen måste vi ta reda på vilka svenskar har fått. Ja. Är det någon som har fått flera Nobelpris till exempel? Det ska vi kolla på också. Oh. Men tillbaka till Stockholm. Uh -huh. Här kommer Monica Sätterlund. Ja! Åh, oh, det är skön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 Smyger sig tyst Sakta gå hem genom stan Du hör på fredagsbrunstjänst Du lyssnar på fredagsbrunstjänst mitt på Nobeldagen och det var lite norska där just för att liksom fredspriset och det där med, med, med fredspriset det är ju också en av de här grejerna för att han, ja, han som sagt, han gifte sig aldrig Nej. Alfred? Nej och så satte han in en annons i en vintidning, en tidning i vin <rö ska prays> ja, en tidning i vin, en kontaktannons Ja, så här. En mycket rik, högt bildad äldre herre som är bosatt i Paris söker en språkkunnig dam likaledes vid stadgade ålder som sekreterare och hushållsföreståndarinna Och då var det faktiskt en grevinna som svarade på det uh -huh. så, Och det var ingen dussintant mm -hmm. hon, hon hette Bert Tackinsky. Uh -huh. Men så småningom så gifte hon sig och uh, hette, hette då Berta von Suttner. Och hon Osh. var en av 1870-talets frontfigurer för, för fredsrörelsen. Uh -huh. Så hon påverkade honom jättemycket. Uh, Det ja, hon var häftigt. Hon var så på. Så hon fick faktiskt en Nobels fredspris uh -huh. 1905 sen. Ja, ah, vad fint. Ja, men visst var det fint. Men de blev aldrig ett par Nej, utan han de, anställde men, henne. Han anställde och de blev de var, de var såta vänner mm. även efter att, att hon hade den lämnat giften. sin anställning mm. och gift mm. sig så ja. ja, det var ju det som kanske man gifter sig så får man inte jobba. och sånt där. Ja, På den men tiden så kanske ja. Var mm -hmm. så förutom i hans testamente som jag har här framför mig, ja. jag ska jag se om jag hittar det här och göra. Inte originalet alltså, utan en avskrift. <laughs> och och äh, jag tror aldrig någon har liksom hört Ska jag, för jag, äh, jag har aldrig varför. hört hans testament Jag undertecknar Alfred Bernhard Nobel Bernhard, Bernhard är ett fint namn ja, det, är det. Ja, det är fina hundar också uh -huh. Sankt Bernhard Nobel förklarar härmed efter moget övervägande Mitt yttersta vilja i avseende Och den egendom jag vid min död Kan efterlämma var följande Och sen är det en massa annat med sån här över hela min återstående realiserbara förmögenhet förfares på följande sätt. Mm. Kapitalet av utredningsmännen realiserat till säkra värdepapper ska utgöra en fond vars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året har gjort mänskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla. Och så kommer då, det är liksom fysiken, kemin, fysiologin eller medicin och litteraturen och en del åt den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridning av fredskongresser. Där har du freds... Alltså jag fick nästan gåshyck. Alltså vilken kar vet du. Snacka om att göra lite skillnad här i världen. Eller hur va? Och om man då tänker efter så finns det ett pris som delas ut som, som faktiskt har kommit till. Ja, ekonomipriset. ekonomipriset. Och det är ju Riksbankens mm. ekonomipris till man, Alfred Nobels ära. Ja, tror jag men det, jag det där känns där. nästan lite konstigt. Man läser hans, ja. hans testament. Här och det var så rent som ja. mjöl. Och sen så ja, ja, ja. ett bankernas ekonomipris. Det känns Nej, ah, ah, ah, ja, det känns skit. Det Förstår du hur jag tänker? Fast, fast, ja, men jag förstår. Men jag tror att då, på den tiden, då var nog inte ekonomin en vetenskap. Alltså på det sättet. Jag tror Nej. att det kanske har kommit till liksom ja. så. Men är äh. ekonomin vetenskap? Nej. Nej. Nej det, det, det, min ekonomi är med. Ja, det kan vara en gärarvetenskapen fall runt hjulet. Det kan det bli en gärarvetenskap. Det är en okunskap uh, men, men faktum är att mm. vi har i Sverige har vi två stycken pristagare av ekonomipriset. Mm. Det är dels Bertil Olin mm -hmm. som var han var Folkpartiledare också tror jag Bertil Olin. Alltså nu kommer jag bara sitta och säga Ja, aha, ja men han aha. från ja, så Och sen Gunnar Myrdal har du väl hört talas om. Ja, det, det är mm. Jan Myrdals Jan pappa. Myrdals pappa. Mm. Och det är ju lite speciellt för han, Det är nog kanske det vet jag inte men men i Sverige är i alla fall, det är den enda där mamma och pappa har fått Nobelpris. För Gunnar Myrdal fick det i ekonomi. Yes. Okej, okay, nu har vi, vi säga att det är ett Nobelpris då, va? Uh -huh. Han fick det. Och sen hans fru, uh -huh. hon hette ju Alva Myrdal. Uh -huh. och hon var ju, hon var ju väl, en väldigt fredsaktivist. Jaha, så, och så. Hon så hon fick fredspriset långt senare. Jaha, uh -huh. främst. Ja. Men stackars Jan har aldrig fått något. nej. Ja, oh, han är ju död nu ja, det ja Jag har inte sett den där. Det finns en dokumentär om liksom, den handlar om att han ska dö. Alltså, jag lyssnade på något söndagsintervju oh. med honom och det var Arr. Jag har sprungit på honom under många, många år och på bokmässan. Och och han, han, han, han är jätterolig. Jaha, där kommer han säger hon. Och så sa han så här Jaha, nu, nu pratar vi om... Sista, sista gången jag träffade honom på bokmässan det var, det var säkert flera år sedan. 2016, kanske 17 eller 18. 16, 17. Ja, då var det det här med copyright. Han var så förbannad ja. över att det skulle vara 75 år efter att man har dött. Liksom. Det, mm -hmm. det var han. han. hade ju alltid något att vara arg. Eller? Ja, han var alltid arg. Mm. Sen var han ju också sådär Han, han erkände väl aldrig liksom det här som alltså, en Campuchia och det här i Så det tyckte han ju var bra. Så han, han var ju, han var, var tack. Nej, han var. jag vet inte. Mm. men. men Ja, ja det, fredspriset det är också väldigt många svenskar. Man kan ju se så här att det är mer svenskar tidigt. Ja, alltså det, precis. det är lite ja. närmare så här. Ja. Mm. Men, men en som fick fredspriset 1913, det var Nathan Söderblom. Och Nathan Söderblom har jag en alldeles speciell relation till. Jag tror att han var ärkebiskop. Han var biskop i varje fall. Mm. Så, så. så, så. Mm. Mer än så så eller <laughs> ja. <skratt> ja. mm. äh, I tegnielundan. Jag, jag skrev en, en avhandling för jättelänge sedan om Stockholms statyer eller i ah. urval. Ah. Äh, och, och, och då finns det i tegnielundan. Tänk om jag säger fel nu? Jo men det är tegnielundan. Ja. Så finns det en staty över Strindberg mm. där han sitter neckt, liksom, ja. så, så mäns bred eller vad mm. heter det, Så, här, mm. så här, verkligen såra. Och, och, och, och det är som en riktig sådär Amazon fast manlig ah, mm. <laughs> Ford Downers <laughs> Men, men det, det intressanta är att Det är inte Strindberg som har suttit modell för kroppen Utan det är Nathan Söderblom Va? Ja, det, <laughs> det, det Varför det? Jag, ja det vet jag inte men jag tyckte det var rätt fränt Det, det, var väldigt det sprang kul. jag på när jag, när uh. jag läste om det uh -huh. ja. Jo men så, så, så har vi Alva Myrdal och två fick hon fredspriset då mm. Dag Hammarskjöld har ju också fått fred. Ja just det, det var ja, mycket värdig alltså, ja. mm. Han Hans bok, vad heter den då? Den ska man läsa, oj, oj. han är jätteduktig Eller var jätteduktig, var han duktig. är ju stendö mm. eh, Gustav Dalén Fick eh, priset i Fysik, vet du? Mm. Aga fyren, Aga, Gustav Dahlén, han, han blev blind, så han hade ju sådär. Eh, ja, sen är det sådana som inte jag en blekast. De är menar vi det är Men nu, nu är det svenskar, ja. Mm. Ja, det är bara svenskar. Fysik. Och nu är det tidigt 1900-tal vi pratar ja, om. Ja. Ja, han fick ju 12, mm. men Kai Sigban, också svensk, han fick eh, 81. Det är den senaste mm. i. Sen har vi då eh, fysik fysiologi förlåt fysiologi eller medicin. Mm. Arvid Carlsson, han delade det år 2000 för deras upptäckt rörande signalöverföring i nervsystemet. Ja, det där är lite häftigt, ja. Det är spännande. Mm. Är det något mer som vi skulle kunna tänka oss att nämna där? Tänk tänk om det nu sitter någon och säga varför nämner de inte min farfar för? Eh, vad är det här då? Eh, nej det var inga roliga. Hans von Euler Blinn. <laughs> Det, socker enzymer, där enzymer det, det, det. <laughs> det är hans fel Men litteratur Där var ju Vi brottar lite om litteratur ja. då, då, Den första svenskan som fick det Det var ju 1909 Selma, Lager, Selma. Ja. Alltså faktum är Vem är det om någon säger så Läs ja, ja. Alltså, Hon håller fortfarande ja, Jäklar, bra. Mm. Vilken berättare hon är mm. Mm. Eh, och vad hon? hon var ju dessutom lesbisk Selma, ja. Ja, mm. fast inte liksom, det fick man Nej, det man ju inte vara. Nej, 1916 så fick ju Strindbergs eh, värsta antagonist Nobelpriset, Werner von Heidenstam. Ja. Uh -huh. eh, von He Jag, tror, jag, jag ni... tror inte jag har läst Werner. Ja, från... men Nej. Werner von Haydenstam han, han, han skrev, han skrev han skrev bland annat Gustaf Frödings jordafärd som Hugo Alfvén tonsatte några okay. dagar bara innan. Eh, Gustaf Frödings begravning. Fantastiskt, uh. fantastisk text. Fantastisk eh, låt dessutom. Eh, eh, men, eh, ja, jag skulle säga det. Eh, Torgny Lindgren ja. han skriver Pölsan och alla mm. de fantastiska mm. böckerna. Mm. Och, och, och, och, han bodde ju sista tiden i Rimforsa. Ja, ja. Mm. Han har skrivit en jätterolig novell om eh, Werner från Heidenstam och från och Selma Lagerlöf möts genom att de går över vatten den mot varandra. Ah, den är helt sjukt. Liksom. Ah, den är jätterolig. Den är, han är, den, den, den är. Ah, eh, Erik Axel Karlfelt, det är en sån där, så man, man läste nog i plugg, tror jag nästan, uh. Men han fick den. Du vet, man, man kan ju inte tilldela någon, en död person. Man måste ju leva mm. Mm. för att få något väl tillsett. Mm. Mm. Det är också en sån här grej. Ja, det är bra, så, men han fick det. Men död. Han fick det postumt. Alltså, jag vet inte om han dö mellan att de till gade till att själva utdelningen. Aha. Per Lagerqvist. Oh. Oj, oj, oj, en ja, av de bästa. A, a, oh. a. Eh, sen, sen var det ju en, en stor... Eh, Nelly Sachs ska vi nämna också. Eh, en kvinna som... som... Men vad heter han då? Eivind Johnson och Harry Martinsson delade på det. Det var lite skandal. Ja. För de satt mm. i akademin samtidigt som de fick priset. Ja, så det var väl lite sådär. Lite det ötsvieksam. tror jag Karl Fält gjorde också. Ska Men Thomas Tranströmer är den senaste svenskan som har fått. Jaha. Han fick 2011. Thomas Tranströmer. Vilken poet. Oh. Det känns som det det inte så vanligt poeter ofta är det ju. Alltså, ja, ja, ibland mm. är det ju så. Han, Thomas Tranströmer, han... Han jobbade som psykolog på Roxtuna-anstalten utanför Linköping. Okej. Okay. Mm. Och jag tror att området utanför Linköpings stadsbibliotek har fått byta namn till Thomas Tranströmers Plan. Eller ah. Thomas Tranströmers Plan. Ah. Oj, vad det var mycket fakta det blev nu. Fränt. Men jag saknade han, den här Esaias... Vad hette han då? Isaias Tegner. Tegner. Nej, Fick men, inte han Nobelpriset? Nej, nej, inte. Nej, det uh -huh. inte. Men, men däremot så tittar jag också på vem som har fått det flest gånger. Det är mm. lite främst. Är det några som har fått det flera gånger? Ja, det, ja visst. Ja, det, jag det är, jag det är det nästan lite orättvist. Har jag lite här? Ska vi se, hinner vi det? Var är klockan? Oj, oj, oj. Ja, ja, gud ja. Ja, ja. ja jo, eh, vad gjorde vi av det då? Men kan man få det flera gånger? Ja. Ah, ja, det man. Man skriver många bra böcker. Ja. Eller uppfinner många, många bra, bra saker. Många bra böcker. Ja, Röda korset har fått fredspriset fläst gånger tror jag. Ah, okay. Ja, ah, men inte det kan de man ju förstå. Kanske tre eller fyra gånger. Sen har jag Marie Curie. Hon, ja, fick, det. hon ja. fick det. Dessutom i två äh, professioner. Alltså, ja. Hon fick det både i fysik och kemi. Och kemi. Eh, Coolt. Ja. Du har ju att jag får omkring för jag har ja. ingen jävla aning vad jag pratar men, om. Och, men alltså, organisationer kan också få då. Ja. Mm. Så det började se dela ut två, 1901. Det var första mm, året som mm. man delade ut det. Marie Curie, hon fick. 1903 i fysik Och 1911 i kemi Och sen är det en som heter Linus Pauling Han fick det i kemi Och i fredspris ja, ja. Och John Bardin Han fick det i fysik två gånger Och Fredrik Sanger fick det i kemi två gånger Alltså vilka snubbar snubbor Va? Ja inte och, bara en, utan man har två Nobelpris. Ja, 17, 44 och 62 fick Röda Korset Nobelpriset. Ja, men det är väl bra. Frederspriset. Ja, äh, ja, uh -huh. ja, menar, ja Och Marie Curie, hon dog, ju, hon dog ju av sin forskning. Det var utav strålningen. Hon dog ja, av strålingsskador. Det. Ja, ja. Hon var ju okay. ganska så. Mm, ja. mm. Och sen fick väl hennes, jag tror hennes, hennes man fick väl också Nobelpris nu är ute på Ja, inte väldigt, var hon är. väldigt Väldigt uh, djupt vatten du, Men vilken Vad spännande vad man Ja, det ja lite kanske Men du, Vilken är den bästa Din favorit alltså Vi gillar ju böcker, det vet jag alla som har lyssnat med än en gång Men vilken favorit Nobelpristagare och, Alltså det är, det är Lite taskigt att säga Men jag, jag skulle vilja Alltså det beror lite på jag, jag, jag skulle. Det behöver inte vara en svensk. Nej, alltså om jag ska säga. Alltså man kan väl säga Hemingway eller något sånt där. Ja, ja. Mm. Jag hoppas att han har fått förresten. Jo, men jag tror han har fått. Men, men, men den jag skulle vilja den jag, den jag vill hålla, som jag fortfarande läser. Mm. Ja, nu läser jag Hemingway också. För sig, mm -hmm. men, men det är en portugis. Mm -hmm. Och han fick Nobelpriset 1998. Och han heter José Saramago men ja, det har inte jag läst. Ja ah, men det ska du bara läsa det är, det är så, alltså han, hans finns en som heter blindheten och så finns det en som heter, heter en grottan och så finns det en som döden alltså döden tar paus. Alltså det, mm. Är de är bra. De, ah, de är så jäkla bra Kul. alltså. De bra de, de, tips. Rekommenderar. Ja, de rekommenderar. det. Du då? Har du någon? Jag, oh. Nej, jag. vet inte. men det oh. Fast du, du läser Nobelprisertagare nu. Ja, ja, det gör jag. Thomas Mann, ja. ja, Buddenbrox. Ja, men ja. den tycker jag är bra. Men den är inte wow. Alla har ju de här böckerna. De, de gör intryck på olika sätt. Selma Lagerlöf är ju ja. fantastiskt. Men, ja. Ja, men Onåd har vi ju pratat om. Quetze, ja. Imre med... Nej, ja. ja, ja, Nej, jag kan inte välja. Aj. Nej. det finns sen, inte, De de, de ja, har sen, ju är så berätt också. Jag menar Bob Dylan är ju inte Nej. pistolig heller. Och, och sen fick väl Samuel Beckett fick väl också Nobelpris om han i väntan på Godå det är kanske bland det bästa som ja. har skrivits för en scen så. Men sånt. någon som jag inte förstår. Alltså man ska inte säga att någon är inte värdig. är värdigt pris för fred eller men när Doris Lessing fick mm, ja och så de hon, böckerna har jag läst de kändes äh, inte någonstans eller och, jag har inte läst alla, jag har läst nej. tre böcker nej, men det, Och sen det är samma sak som hon Jelinek också var också en sån äh, som det Jag har inte nej, men Och sen, jag vet inte, hon var ju så jävla grumpy också, hon blev ju förbannad för att hon inte hade fått det tidigare Hon var ju som stod det där utanför sin lägenhet i London så. Så ah, ja, Okej, okay. det, är, så det är inte så klärsamt så. kanske Du, jag, jag mm. hittade, jag hittade en, en ny grupp igår Jaha som heter The Devil Makes Three. Wow! Så, och sen hittade jag den här Det låten. låter lite brutalt. Jag, jag tror att den här var ganska cool. Jag, jag kommer inte ihåg om det var den. Vi snart. the Friday Brunch. Du på ja, och du, nu är vi färdiga med Nobelspecialen. Jag vet inte om det blev så mycket, lite Nobel blev det. Det blev dag. det väl, halva, ja. halva programmet. Ja. Och hans minne. Ja. Men du, får man äta bakes idag. Finns det en bakes tillägg när det gör det väl? Ja, det, finns, ja, det tror jag, Från. absolut. Ja. Och så ska ja. vi flagga, alla som har flaggat. Ja, ska vi, det är flagg också. Ja. Ja, du, ser, ja, du ser, du har stenkoll på mm -mm. det där. Du, eh, Johanna, Idag är det den tionde. Nästa så är det den sjuttonde typ eller kanske sånt där. Ja, då, den kanske. Den ja. mm. Och det blir lite säsongsavslutning Jag tror det. Så för för, för sedan den tjugofjärde ja. då, jag är lite upptagen där. Ja, men jag känner att också kanske är så det. Så här, jag måste ställa ut gröt och sånt där Ja, men det är mycket som ska fixas. Ja. Ja. Men, Nej, äh, men det blir kul. Vi har ingen aning vad det blir. Det vet vi inte. Nej, det vet vi Nej, inte. Det får vi se. Men, äh, det blir i alla fall. Ja, det blir i varje fall. Ja. Ska vi säga hej då och, och, och skötta om det där ute. Ja, ha en vad, trevlig Nobeldag. Ja, men det jättebra. En ja. trevlig Nobeldag. Det önskar vi alla. Ha. Ja. Tack och hej. Hejdå. Fredagsfrannan. Morgon till Talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind i FN. Wow!